Det är svårt att hålla igen känslorna där. Jag brukar vara rätt så lugn annat som vi mål men eh, idag så eh, det faller det över när man ser glädje hos andra. Varmt välkomna till det åttonde avsnittet av Rögle-podden. Gäst idag är Rögle-legendaren får vi säga Kent Sviss Svensson. Välkommen. Tack. Välkommen också till min ständige följeslagare Linus Alin. Tackar, tackar. Och innan vi drar igång med frågebatteriet till Swiss så ska vi meddela att eh, vi har en sponsor som eh, står bakom oss eh, i arbetet med den här podden. Vilket vi är mycket tacksamma för. Det är Hanssons möbler i Engelholm som under parollen utvalt vackert sedan 1946 säljer möbler i Ängelholm. Då så. Eh, I vilken ände börjar man? Jo, jag vill veta varför du kallats för Swiss. Ja det är väl eh, en historia som började rätt tidigt eh, när vi spelade landhockey hemma på gatan 5-6 år gamla och eh, jag tror att det har att göra med mitt efternamn och göra men eh, det, det började redan då och sen har det liksom hängt i alltid. Härligt. Vi har alltså att göra med en gigant i Rögle-sammanhang. Du kom upp i a 1970 när du var 14 år gammal. Och du gjorde 17 raka säsonger i, i Rögle i a -lagget. Först 1987 så stämplade du ut. Och 17 raka säsonger det är det ingen annan som har gjort i den klubbens historia. Nej, det är Jakob Johan som kom väl upp i 16. Så det tycker jag bara strängt och I Idag är det väl nästan omöjligt skulle jag säga. Varför blev det 17 raka säsonger i samma klubb? det finns väl många orsaker men på den tiden så, så var man mer man stannade kvar ofta i den klubben som man som man var uppväxt i. Man, man, det var ju innan och allt möjligt. Och vilket, ja, man hade många spelare. Man spelade ihop med många killar under många år. Vilket gjorde att man fick en oerhörd samhörighet. Hjälp oss tillbaka då, Swiss. du kom upp 1970 i i laget Vad var Rögle från en klubb då? Vad var det man kom upp till? Ja, alltså Rögle hade ju haft en... En storrättsperiod på senare delen av 60-talet. De man var uppe i högsta serien i, i tre år. Och hade ju ett stjärnspäckat lag. Eh, sen eh, trillade det ihop. Och, och kvar blev ju en del av de här killarna som, som hade flyttat hit. För vi ska inte glömma utan att det var ju så att. I det laget som spelade på 60-talet så fanns det en enda skåning. Resten var ju spelare från övriga landet. Och det var den satsningen som just där Karlson Karlsson ledde? Eller? Ja. Det fanns en spelare som hette Arne Wikström som var en egen produkt. Det var den enda som var med under den perioden. Men samtidigt så var det så att det var väldigt många som var födda i början på 50-talet som växte upp. Och fick se den här hocken. Och, och det skapade ett enormt sug. Så när, när vi är framme i början, alltså slutet på 60 och början på 70-talet, då hade ju de tagit över. Och det var en kul spelare där som var oerhört bra faktiskt. Du kom ut på Halloween som 14-åring. Det känns ju nästan. Ja, det är väl en omöjlighet idag, men hur var det? Ja, alltså de första åren var jag ju mest med för att se och lära liksom, och fick sitta på bänken sådär va. Men eh, det är klart att det, det, var, ju, det var ju stort va. Eh, samtidigt var det så att, att eh, man kom med ofta väldigt tidigt. 14 år var kanske väl, väl tidigt men, men eh, alltså det var inte alls ovanligt att man var kanske bara vara 15, 16, 17 år när man, när man kom in i i Du kom upp då 70 och, och säsongen 71-72 då spelade Rögle alltså i division 3 vilket måste vara någon slags all time low. Kan du beskriva hur klubben liksom sköttes på den tiden? För du har ju själv vittnat i en intervju som Linus gjorde för ett tag om att det var en helt inkompetent styrelse. Ja, det var det var så här att man hade ju en styrelse sedan några år tillbaka som hade jobbat och inkom lite nya figurer som mer eller mindre kuppade sig igenom ett årsmöte och hade stora visioner. Många tyckte att det lät väldigt bra om man skulle upp igen och på den vägen var det då. Man köpte spelare från när och fjärran och... Äventyra vet inte klubben ekonomi helt enkelt. Uh, och uh, rent sportsligt så, så uh, gick det inte hem, hem heller. Men ni gick upp från Fontainebleau och sen ja, men sen det, spark det, bubblan. Det, det året som du pratar om då när lärde var ju det var ju helt sjukt. Alltså vi, vi var ju i en klass för sig själv som där vi vann i princip varje match med 15-20 0. Vi mötte lag som inte finns idag helt enkelt. Alltså, det var... Är det Stitsvig och sådana lag? Nej det var alltså äh, lag som äh, Kiviksgården i Malmö, Skäret, äh, en del småländska äh, lag, äh, ja, mycket så kan du berätta någonting om hur, hur var det att spela ni är nere i Division 2 med Rögle och några år efter en, en tid när det var ett otroligt uh, intresse kring hockeyn i, i Ängelholm hur var intresset de här åren när man var nere i järskås Nej ja, men det året vi pratade om där, uh, när, när vi var som allra längst ner egentligen så var intresset ganska stort. Uh, hur mycket folk var på matcherna? Uh, jag kan inte komma ihåg så, sådär men, men alltså jag tror ju nog att eh, alltså 1.500-2.000 personer, mindre har vi väl nästan aldrig haft. Är det så? Ja, alltså det har alltid funnits ett, ett, ett stort intresse för ända sedan 60-talet. Eh, och under de här åren då på 70-talet, vad händer? Kan du liksom hjälpa oss genom 70-talet? Ja, det var ju så här att uh, den här satsningen vi pratade om, den. den uh, den uh, havererar ju både ekonomiskt och, och sportsligt. Och då är vi framme vid 73-74. Samtidigt så uh, gjorde, startade elitserien. Jag tror det var 1975 det som, som den kom igång. Och då gjorde man en serieomläggning igen. Vilket innebar att vi var ju i andra divisionen då. Nästa uh, yeah. ja. Uh, och uh, då lyckas vi inte klara oss kvar där för det var ju i princip så att nedre halvan av tabellen de, de fick ta ett steg ner då hamnar vi återigen i det som man kan säga är den tredje divisionen och uh, det fanns ju inga pengar, det fanns uh, ingenting uh, så det var ju från uh, 74-75 och, och några år framåt var det ju oerhört magert men in, in, längst den här vägen inkommer en styrelse som du också pratat dig varmt om. Det sker någon slags kursändring där i klubben. Eller? Ja, alltså de här figurerna då som, som skulle ta upp klubben igen och, och misslyckas totalt. De, de försvann ju ut. Och eh, då var det vanliga, enkla arbetare i princip som. som som hade ett hjärta för klubben som, som trädde in. Och de gjorde ett oerhört stort arbete med, med små medel. Vi hade ju stora skulder och både till kommun och till massa andra. Så det fanns liksom inga pengar. Och de kämpade ju hårt under ett antal år. Det var till och med så att man, man satt sina egna hus i pant för att rädda klubbens ekonomi. Och det är det inte många som vet idag. Och rent sportsligt Om man tittar på, du sa innan att eh, tidigare så hade truppen mest bestått av eller nästan helt av spelare utifrån. Hur såg det ut sen när kursändringen kom eh, egna produkter och så? Det, det blev ju så då att, att eh, man fick helt enkelt eh, spela med i stort sett egna produkter. Eh, och det fanns ju många... Som uh, i min egen generation då. Som, som var väldigt duktiga. Som fick träda in tidigt. Uh, till exempel Bengt Bommentelin. Jim Brittén. Uh, Kent Sudden Bengtsson. Och många fler. Ulf Plan. Uh, och det blev liksom en stumme under de åren. Uh, samtidigt kom uh, Björn Elvenäs tillbaka. Som hade varit med i, i under... Sex, eh, eran på 60-talet. Han har spelat i Malmö under ett antal år eh, för att man fick inte ha mer än två eh, utländska spelare på den tiden. I, i, och då valde han att flytta ner till Malmö. Men han kom tillbaka och som spelande tränare då mitt 70-talet. Och han var ju eh, han, han ansatt sig ju liksom enormt mycket på uh, de här unga egna produkterna. Vi har ju sett generationer efter Björn Älvenäs och vi håller på att se en ny generation Elvenäsare just nu, men vad, vad betydde Björn när han kom in för klubben tycker du? Ja, Björn betyder ju oerhört mycket. Uh, han uh, han la ju ner hela sin själ i, i Röglebeke. Han var tränare, han var förälder och han var busschaufför och han uh, han tränar ju ett antal lag samtidigt. Så hans, hans det han gjorde för Rögle BK, och det, det, det går liksom det är ovärderligt. Som jag ser det. Om vi rör oss framåt några år så händer någonting i början på 80-talet där. 81-82 går Rögle upp i division 1. Det sammanfaller med att Ted Seiter blev tränare. Han var här i två säsonger. Det var något speciellt har jag förstått på Ja, ja, det var det verkligen. Eh, Telsator hade ju kommit hit till Sverige två år tidigare till Växjö som spelare. Men eh, han fick ganska snabbt hoppa in som spelande tränare vilket inte var helt ovanligt på den tiden. Och eh, han stannade där i två år. Och under de åren så möttes vi ju, vi spelar i samma serie. Och han, eh, vad jag har förstått så... så Visade han i princip själv ett intresse för Rögle. För han, han såg en potential i, i den truppen vi hade då. Att man skulle kunna göra någonting. Så uh, han tog mer eller mindre självkontakt med Rögle. Så, så var det. Men vad förändrades när det kom in i bilden? Det var så här att uh, under hela 70-talet kan man säga. att Man, man, man hade ett arv från 60-talet. Då, det var mycket det var inte bara hockey det var mycket fest och det där de yngre eller de äldre lärde ju de yngre och så det var inte alltid helt seriöst under den perioden men när Ted Cater kom in så, så var det som jag brukar säga det var en, en revolution i föreningen man kan, man kan liksom säga före och efter Ted Cater. Förklara vad som skillnaden var Jo, det var ju så att, att han införde en eh, professionalism i föreningen. Som vi inte hade haft tidigare. Vi tränar mycket, mycket hårdare. Eh, vi började träna fysträning. Även på vintertid. Vilket vi aldrig hade gjort tidigare. Eh, samtidigt hade han ju bra kontakter i, i USA och Kanada. Och det var ju han som... Fann, som, som plockade hit äh, de spelarna som, som äh, var liksom tungan på vågen för oss under de säsongerna. Äh, det fanns ju inga äh, agenter, det fanns ingen äh, sportchef, inget sånt på den tiden utan det var ju var han som, som skötte det. Vad var ja, det för jag som säger? Första säsongen så plockade vi hit en center som heter Paul Tilly. Och en back som heter Ted Using. Otroligt bra spelare bägge två. Den här backen Ted Using, han var ju liksom på gränsen till NHL. Unga killar var det ju. Det var inte mer än strax över 20 år. Och det året spelade vi ju i den så kallade 3D divisionen. Polk Till i Östinmål. Och vi kvalade oss upp. Äntligen. Vi hade ju kvalat under ett antal år tidigare också, men men har aldrig lyckats. men som sagt vi kvalas upp där och på sommaren då så, så berättade då Therese att Paul Tillivant var inte aktuell längre utan han hade en kille som var bättre. Och vi, vi, bara liksom, vi förstod ingenting. Han hade ju öst in mål och poäng under den säsongen. Det Var en notorisk målskytte. Då hade han en, en annan kille på gaffeln som hette Dave Paulin. Så han kom hit istället tillsammans med den här backen Ted Jusin som, som hade varit där året innan. Och han hade ju en otrolig utvecklingskurva under den säsongen. Vad jag har hört så hade han varit lite less på hockey under någon period där i slutet på tonåren och till och med lagt av under någon period. Men Telsitor visste hans potential. Och han hade precis gift sig på sommaren, Poolin Och såg det här som en lite kul utflykt. komma hit. Och på den vägen var det. Och då är vi framme liksom under det året när vi spelade in i Helsingborg. Just det. Ishallen hade det Ja, precis. Den hallen tog inte in mer än 2 personer. Men det lät ju som det var 10 000 alltså. Ofta var det ju så att det var ju 1000 personer som, som fick gå hem som inte kom in i hallen. Det var ett otroligt intresse alltså. Och det var en jäkligt kul säsong. Och som sagt, Dave Pulling var ju... Man kan nog säga att det var han som, som gjorde att vi etablerade oss i... i den näst högsta serien då. Han. Uh, han skapar ju liksom hur mycket som helst själv otroligt risk och Man har ju fortfarande folk berättat att de har sett Paulin uh, när vi spelade 3 mot 5. Man har gått runt och höll i pucken i två minuter och sen satt han i krysset. Stämmer det? Ja. ja, jo men det. <laughs> jag, jag kommer ihåg det du pratar om. Bland annat vi spelar vi ner i Malmö mot uh, NIF och. och uh, det var ju en sån situation då, då de kunde inte ta pucken ifrån honom. Jag kommer ihåg hur de, hur de stod och skrek i båset. att Ta den där jävla <laughs> <laughs> um, men ja. ja Kids, ni kan ju gå hem och, och googla dig i Polen. Han gjorde så en rätt hyfsad NHL-karriär efter att han har varit i Rögle. Ja, det gjorde han. Det var ju så att efter vår säsong som tog slut ganska tidigt så åkte han över till USA och gick rakt in i Philadelphia Flyers Stanley Cup-lag. Och sen blev han ju kvar där och under en del år och han var till och med lagkapten. Sen tror jag han spelade i någon annan klubb också efter det men han var ju, hade ju en lång NHL-karriär sen. Om vi ska sätta punkt för den här historien och eh, avsnitt som handlar om Rögle under din tid så avslutade du din karriär 1987, eh, din sjuttonde sista säsong. Eh, om man tittar på de här åren så det är inte, du fick du inte direkt vara med om de allra rosigaste säsongerna i bandiklubbens historia. Nej, det kan man ju säga. Eh, men det var i alla fall eh, 80-talet var väldigt kul. Alltså roligare egentligen en 70-tal på det sättet att vi blev bättre hela tiden. Vi närmade oss eliten och sista året jag spelade det var i första året som, som det fanns en, någonting som hette en allsvensk serie. Och då, det var ju väldigt kul. Hur var intresset då för, för Rögel, nämnde Du nämnde det under 70-talet där innan men om man följer med i er resa så att säga, var det lika stort intresse hela vägen också under 80-talet? Ja, det ökar ju mycket. Alltså under 80-talet då hade vi ju... Vi fick ju den nya hallen så att säga, som, som var förgångaren till Lindab. Som tog cirka 5000 personer. Och under hela 80-talet så var vi ju... Ofta med i playoffspel och så på vår kanten Och, vi, och när det var derbymatcher mot Malmö och tyringen som var bra på den tiden så hade vi ofta fulla hus helt enkelt. Vi, vi hade en jäkligt bra publik. och jag, alltså Än idag så är det många som, som har följt hockey under väldigt många år som säger att det var jäkligt kul på den tiden. Det var mycket folk och det var väldigt många egna produkter också, även om vi brydda med, med bra spelare utifrån. Vilket gjorde att man uh, hade liksom en igenkänning i laget. Ja, det gick rögle upp i lite sen några år senare, 92. Men, men det var någonstans här som snöbollen började rulla allt fortare uh, i slutet på 80-talet. Den, den resan fick du vara med om. Ja, absolut. Uh, det var ju så att uh, ända fram till... Jag menar, när jag slutade så, så var man ju uh, en... Uh, det fanns ju inte många spelare då som var heltidsanställda. Vi hade ju några, några stycken som, som var heltidsanställda som vi hade plockat hit. Men alla vi andra, vi hade ju ett jobb sidan om. Så att det var ju inte från några år efter jag slutade som man började successivt att man blev kan man säga halvtidsproffs. Att man hade ett, ett jobb på halvtid och sen spelade man hockey på halvtid och sen så Undan för undan så, så helt plötsligt så var man ju, hade man bara hockeyn. Du lyssnar på det åttonde avsnittet av Rögle-podden som idag har celebrat besök i form av Kent Swiss Svensson. Eh, och vi nämner att Hanssons möbler är vår samarbetspartner. Sviss. Hjälp oss lite från början. Varför blev du målvakt? Ja, det vet jag egentligen inte. Men det, det föll sig naturligt för mig från början. Det, och det började med att man spelade landhockey hemma på gatan. Och, och det gjorde vi ju alltid i princip. Hamnade du ofta i kassen då? Eller? Ja. <laughs> jag kände och sen var det nog så att jag på 60-talet hade man ju en. Tom Haug i, i målet som, som var USAs landslagsmålvakt och en oerhört stor profil. Så jag tror att det var mycket det som gjorde att, att man valde den vägen. Och sen gjorde du 17 eh, raka säsonger i, i Rögläs eh, A-lag som målvakt. Hur var, hur var livet från hockeymålvakt på den tiden? Det var ju väldigt annorlunda jämfört med vad det är idag. Eh, det fanns ju i princip eh, inga, eh, det fanns ju inte någon proffsidrott i, i Sverige på den tiden. Eh, utan man hade ju ett, ett arbete eh, sidan om och sen spelar man hockey på, på sin fritid helt enkelt. Och det så var det ju långt fram. Eh, så att, eh, Men tjänar du några pengar överhuvudtaget på att spela hockey? Eh, Alltså det var ju speciellt, alltså under 70-talet var ju väldigt, det var ju kaffepengar i princip. Det var ju stort sett ingenting. Klubben var, hade ju otroligt dålig ekonomi och under 80-talet så blev det väl lite bättre men det var ju inte så att man tjänade några stora pengar på hockey men alla, ja. men alla jobbade liksom heltid i sidan om. Uh, ja, alla utom, utom de killarna som vi plockade hit uh, som var trans, transatlanter de, de hade ju inget jobb va? men de hade ju inga stora löner långt ifrån. Och sen var det ju så på slutet att vi plockade hit en del killar från, från andra föreningar som som uh, fick lite bättre kontrakt för att uh, hjälpa oss så att säga. Men vad levde ni för typ av liv? Var ni liksom kungar på krogarna i Ängelholm? Eller? Alltså hockin har ju alltid engagerat i Ängelholm ända sedan 60-talet. Så, så det var ju, alltså att vara hockeyspelare i Rögle har alltid varit, de har varit lite kung. Och många tyckte i alla fall. Jo men det, så är det ju. Ja. Men så gick man på krogen så visste alla vem man var. Man... Jo, det, och det, det var ju många som tyckte att det var kanon. Liksom, att att vara lokal kändis och, och spela hockey i rögle. Det, var var man, li, vad, hur, hur, hur var liksom livet annars? Så man jobbar på dagarna och sen gick man till Isäden för kvällarna och tränade. Ja, vi tränade ju. Alltså, om vi nu pratar 70-talet så, så tränade vi ju alltid på kvällstid. Uh, alla hade sina jobb och, och, och kom dit på kvällen och spelade hockey och, träna. och, och Längre fram på, på 80-talet så, så började vi få lite bättre villkor. Och vi tränade lite mer sen eftermiddag och, och, och så. Va? Men, men det var ju ett, ett pussel. Vi tränade ju lika mycket, ja, kanske inte lika mycket men lika ofta som, så, som man gör idag. Vi, vi varje pris i princip varje dag i mm. stort sett. Jag träffade en kille för, uh, i din ålder som också hade varit målvakt som berättade att det var, kunde vara besvärligt på den tiden för i tredje perioden så vägde benskydden och utrustningen dubbelt så mycket som uh, när man började matchen. Uh, känner du igen dig i den beskrivningen? E, jo då, absolut. Så var det ju. Det var ju... Helt andra material. Då hade man ju benskydd och handskar som var av läder och skinn. Och då fick man vara noga med att fätta in dem helt enkelt. i år man för att de inte skulle ta till sig för mycket vatten. När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilla i magen.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 Men, men visst blev de tyngre. Om man tittar på, äh, på liksom utrustningsmässigt hur man var skyddad då jämfört med nu när Oskar Dansk gästade på den berättade ju han att ah, det finns ett par ställen där det kan göra lite ont om man får en puck. Det kändes som att hans utrustning var en stor vet vetenskap men vad är det för dig? Ja, alltså det är ju den utrustningen som finns idag, det är, det är ju liksom ljus från, från, från den utrustningen som vi hade. Vilket också innebär att idag är ju material så oerhört lätt och det gör ju att man, man har en helt annan spelstil än, än när jag spelade hockey. Va? Så att, men, men visst var det så att det gjorde ont. Uh, speciellt uh, om man fick en puck fel i, i plockhandskarna så, så gjorde det ju ganska ont alltså. uh, Så att man hade ju inte alls de skydden som, uh, som uh, man har idag. Så det var både positivt och negativt jag göra en snygg plock för det? <laughs> det kan man säga. Varför fick man liksom ut, ny utrustning så? Eller man fick liksom lappa laga sin uh, sina benskydd. Nej, uh, det var ju så att man... Uh, Eftersom de här skydden var gjorda i skynde och var ganska styva, eller väldigt styva när de var nya, så ville man ju, man, man skulle liksom köra in grejerna helt enkelt. Och det tog ju ofta tre, fyra månader. Så man ville ju inte byta ut alltså skydd för ofta helt enkelt. Utan man körde så länge det gick med det man hade. För att en plockanska, den tog kanske två månader att köra in. Va? Mm. -hmm. Också väldigt nyfiken på, hur, hur gjorde du för att utvecklas? Du berättade innan här att det var knappast aktuellt med de målvaktstränare på den tiden. Nej, det fanns ju inte någonting sånt överhuvudtaget. Utan eh, det var väl eh, alltså ens eget intresse att man tittade på... Eh, det fanns ju inte så mycket hockey på, på tv på den tiden med eh, landskamp och eh, kanske SM-finaler och, och sånt. Och det, det var väl där man... Eh, man tittade. Alltså de stora förbilderna på den tiden när, när jag spelade, det var ju liksom Honken Holmqvist som, som var en gigant på, på 60- och början av 70-talet och sen 30 eh, kanske? Ja, precis. Men när, när det handlar liksom om feedback och så här, vad hände liksom att man du sa att man hade en tränare, kom han någon gång och, och sa att jag tycker du håller plocken lite lågt eller... Fick man liksom, någon form av feedback? Nej, inte den typen av, av feedback, utan det var väl snarare att eh, om de tyckte att man var bra eller dålig, eller alltså så. Eh, men inte några konkreta tips för att göra en bättre. För det, den, det kändes inte som att tränarna hade den kunskapen. Liksom. Hur jobbade du jobbade själv då, eh, under träningarna för att liksom. Eh, jag antar att du fick träna dig själv lite. Ja, men så var det. Alltså man, man var ju med på, på den träningen som, som, uh, uh, som var helt enkelt. Och en annan gång så, så, så var det ju så att man kanske hade en halvtimme för sig själv tillsammans med 3-4 skyttar och då kunde man lite mer bestämma hur man ville lägga upp träning. Men annars så, så var det ju den traditionella träningen som man var med på helt enkelt. När du då? När var du som bäst under de här 17-åriga arlökskarriären? Det var ju så att om vi pratar om de här magra åren på 70-talet och, och kontra de sista säsongerna jag spelade så var vi ju otroligt mycket bättre på slutet. Vi spelar ju då hade vi liksom närmat oss el eliten. Och Jag tror nog att jag jag utvecklades i takt med att klubben blev bättre helt enkelt. Så att, eh, jag tycker nog själv att de sista åren jag spelade var de allra bästa. Och du la när du var 32 eller? 31. Mm. Hur, hur kommer det sig att du slutade? Gjorde man det då? Var det, det, var inte, det? Var det, bara... det var inte alls ovanligt att man slutade då i den åldern. Och det berodde helt enkelt inte på att man var trött på hockeyn. Utan jag tyckte ju hockey var lika kul då som jag hade tyckt tio år tidigare. Men, men det var svårt att få ett livspussel att ge ihop. När man hade ett heltidsjobb, man, och sen hade man hockey-növen på det, och jag hade skaffat familj, och, och hade ett barn, och en till på gång. Va? Så att jag kände att man, man kände bara en. Man säga en, en stor stress från det ena till det andra. Det fanns inte alls eh, den förståelsen eh, från arbetsgivare eller någonting att, att man behövde vara ledig. Eh, utan, det, och då, då då blir det inte kul. Du är en reslig man över 1, 90, Slår du dig ibland liksom när du ser de här, det är många långa målvakter som lyckas idag. Att fan, jag hade varit Perfekt måttad för att liksom lyckas som hockeymålvakt idag. Jo, men det är sant. Uh, idag är det ju en fördel att vara, att vara lång. Uh, stor. Uh, så var det ju faktiskt inte när jag spelade. Utan det var, det var nästan uh, bättre att vara kort. Du hade en helt annan spelstil. Och jag kan ta ett exempel som uh, Pelle Lindberg som var legendarisk målvakt och uh, i Philadelphia. Uh, han uh, han var ju väldigt kort. Och det var ju så att det var en, som sagt, en helt annan spelstil. Förklara den skillnaden. Ja, alltså skillnaden var ju eftersom man hade skydd som vägde betydligt mycket mer så jobbar man på ett helt annat sätt. På den tiden var det så att då skulle man stå upp så mycket som möjligt vänta ut. Man skulle vara cool och vänta ut spelarna om, man, om en spelare kom fri med en till exempel så skulle man inte... Man skulle inte simma, som man kallar det. Utan man skulle försöka stå upp och vänta ute och, och, och, med utståndaren helt enkelt. Och så, så var ju spelstilen långt fram. Eh, alltså, jag kan jag menar in Mark som alla vet, som, som är jämnårig med mig. Han hade ju också den spelstilen. Och jag menar, det, den förändras, det förändras ju inte från. Vi kommer in en bit på 90-talet. Eh, Men, alltså produktutveckling, nöja, lätta skydd som gjorde att, att, att man började jobba helt annorlunda. Vad tänker du när du ser dagens målvakter sitta i sina butterfly-ställningar? Liksom, känner du igen det? Tänker du att ni håller, håller på med samma sport? Eh, både och. Alltså, vissa grejer är ju likt men, men, men samtidigt är det väldigt olikt. Man sig, de har ju ett helt annat rörelseschema idag än vad vi hade. På, på min tid så fanns det ju något som hette eh, man slida. Mm. Det ser man aldrig idag. Man gjorde en benparad. Det är Igår. nästan lite syn för det är snyggt. Ja, <laughs> nej man men så, så var det. Man, så man jobbar ju helt annorlunda. Idag är det ju mycket att täcka av och skydden är ju betydligt mycket större. Eftersom de är lättare. Mm. Så, så att... Det är ju väldigt utstuderat hur man ska jobba. Och man ser ju att de går ner liksom väldigt tidigt. Det gjorde ju aldrig vi på det sättet. Bland, ja, ibland för ofta kan jag tycka. Blir du imponerad när du ser de här målvakterna då? Ja, alltså de flesta är ju otroligt bra, det är de. Men, men det är, ju, jag tror ju samtidigt inte att målvakterna generellt är bättre idag än när jag spelar. Utan det är helt... Alltså, Allting har ju såklart gått framåt. för målvakter som får utspelare. Men, men det är materialet som har gjort den stora skillnaden som jag ser det. Mm. Och, eh, hur, hur, när du studerade målar, hur, hur, hur var atmosfären på isen? Syckades det mycket? Ja, ja, o, absolut. Vad fick man höra? Vad kunde du säga? Ja, det, det vi. Det var väl ungefär som det är idag i princip. Det... Var det fler rallar slags mål eller Ja, kanske. Det, det kan man nog säga att det var lite mer eh, okontrollerat. Eh. Men var det hårdare att skära igång lite liksom, på isen och så? Försökte man få balansen och balans liksom, genom att snacka fult? och så? Då? Jo, då absolut. Men så har den ju alltid varit. Ja. Under alla de här åren när du spelade i Rögle, hade du anbud till andra klubbar någon gång? Inte, inte några vad ska jag säga intressanta anbud i alla fall. Utan eh, det var ju så att under, speciellt under 70-talet så, så var vi ju eh, Ögla var ingen stor klubb. Vi spelar i tredje divisionen och vi hade liksom inget uh, uh, inget fokus på oss alls. Uh, det fanns inga agenter, ingenting. Så man, man var ju ganska uh, skulle man lämnat så var det ju egentligen om man skulle gjort det när man uh, hade haft möjlighet att utvecklas uh, ordentligt. Men du syns, alla älskar ju en skön story. Ordet är fritt. Bjud gärna på en. Ja, det finns ju några stycken. Bland annat en, del, en hel del om Telsator. Och det är året vi spelar in i Helsingborg spelartränare där inne så fram till jul så han var inte helt nöjd med, med resultatet och på en träning så när vi kom ut då hade han eh, satt sig på på cirkel med en solstol ett bord sidan om en paraplydrink och solglasögon. Och så ställde han upp alla spelarna på, på blå linjen. Och, eh, då, då eh, tog han spelare för spelare och frågade hur många poäng och mål man hade gjort på 18 matcher fram till jul. Eh, och det var liksom, ja. Men varför det ögonen, just Nej, han skulle väl demonstrera på något sätt att uh, han inte var nöjd med oss. Att folk hade haft semester helt enkelt. Ja, ja, ja, det kan man nog säga. Och sen körde han väl skiten av oss kan jag tänka, som han ofta gjorde. Vi, vi är ju under honom fullständigt.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 då kom de in där och visste ju att det här var inte, här var inte lyckat. alltså komma för sent en träning med Ted och det, det gjorde man bara inte. Så Ted Seiter han blåste av träningen där. Och båda alla vi andra som hade varit med från början att sätta oss i, i avbytarbåset. Och sen tog han de här två killarna och körde stå på start tills de kröp av planen helt enkelt. Vågade man sitta i garva i båset då? Eller det var... Nej, det vågar man inte göra <laughs> med Ted Var han en sån enorm liksom, auktoritet? Ja, men det var han. Va? Han... Eh, det var ju som vi sa innan. Han eh, han förde med sig en helt annan mentalitet eh, i, i föreningen. Va? Det, det var... Eh, vi gick från, kan man säga vi blev professionella på ett helt annat sätt. Och vi tränar otroligt hårt under Ted Sator. Vilket gjorde att vi, vi var kanske inte, vi var nöjkomlingar men vi var inte, och vi var ju absolut inte det bästa laget. Vi, vi hamnar någonstans mitt, mitt i, men men uh, ofta var vi i tredje perioden på grund av att vi, vi tränar hårdare än alla andra. Idag är ju alla i, i SOL och Även svenska är ju proffs på heltid. Vad tänker du kring dagens hockeyspelare rent generellt? Ja, alltså de, de har ju stora krav på sig såklart. Men de har det väldigt bra förspänt. Det har de, för, de har ju i princip allt för att kunna lyckas. På min tid så fanns det ju ingen stor organisation runt eh, lagen på det sättet som, som man har idag. Idag har man ju allt som, som man kan tänka sig med massörer och, och sjukvårdar och allt. Eh, eh, det, det fanns ju inte alls på det, på det sättet när jag spelar. Eh, plus att man har ju man har ju väldigt mycket tid. Det är ingen som, det är inte så många som jobbar heltid av dagens hockeyspelare. Nej, det är väl inte på den nivån. Jag tycker kanske att det är lite synd att man inte har något annat än, än hockey att tänka på. Även om jag förstår att de är, alltså, det är mycket resor, det är mycket träning och så, så, så skulle jag nog önska att man kanske hade någonting sidan om. För jag menar, alla, alla spelare blir ju inte NHL-proffs. Att man kanske läste några kurser på universitet eller att man slussades in på något sätt i, i något arbete. Så att man har någonting den dagen man är slut som hockeyspelare. Jag tror det hade gagnat många också att, att ha någonting annat att tänka på än bara ishockey. Jag tror man hade blivit en, en bättre hockeyspelare. Det är precis det som... Röglis tränare Anders Äldebrink har berättat i, i intervjuer också. Ja, ja, intressant. på det, vad, vad tycker du kring Röglis idag? Jag vet ju att du följer uh, laget väldigt, uh, väldigt noggrant. Ja, Jag tycker ju att uh, de är helt klart på, på rätt väg. Uh, jag är uh, oerhört imponerad av Äldebrinks uh, sätt att leda laget, måste jag säga. Uh, jag visste inte så mycket om hans uh, sätt att träna lag innan. Alltså, men, men jag tycker han han, uh, uh, han vågar gö göra förändringar hela tiden. Han vågar plocka in uh, unga killar. Vilket vi har saknat uh, ganska mycket under en del år tycker jag. Va? Vissa killar har ju kommit fram men, uh, men inte... Inte så många. Nu släpper han. Man har ju släppt fram nästan tio stycken successivt här. Och det tycker jag är jäkligt kul. Känns det som att de tror att de kan bita sig fast och etablera sig på den här nivån. Du under, Så du kommer laget som 14 åring har du aldrig hänt. Nej, eh, jag, jag tror ju att, att eh, det känns att man, man är på, på rätt spår nu. Att man, äh, att man kommer att kunna satsa vidare på att, att etablera sig ordentligt i ESL här. Det, det, det känns så att och jag tror att det är väldigt viktigt att man har kontinuitet i hela organisationen, vilket jag tycker man har saknat rätt mycket under många år. Det har varit för mycket byte på tränarsidan, på sportschefsidan, på klubbchefsidan. Alltså det, det krävs kontinuitet. Och det tycker jag att man, man har fått på ett annat sätt idag. Man har otroligt bra ledare på, på juniorsidan då med Roger Hansson och, och Gunnar Persson och med flera med flera. Va? Mm. Du har ju levt med den här klubben väldigt väldigt nära och din, din tröja är hissad i, i, i taket. Där. Har du alltid haft en, en, en god relation till Rögle eller har den liksom pendlat i kvalitet med åren? Ja, nej men jag, jag har väl alltid haft en god relation till Rögle, men det fanns en, en tid när jag inte följde Rögle eh, så jättemycket. Man kan säga under eh, en del år när mina egna barn var aktiva m, i en del andra sporter också va. Eh, och då tänker jag på kanske från slutet på 90-talet och en, Fram till 1994, kanske. Eller 2004, 7-8 mm. år där, så, som jag inte följde laget speciellt mycket. Vad var det då Nej, men det, det var så att mina egna barn höll på med andra idrotter. mycket Det var mycket inneband och så och, och fotboll också. Va? Men, och det var man med och hjälpte till där. Och innebandyning i Ängelholm var rätt bra på, för en del år sedan. Både på, på här och de dom Så att det var ju jäkligt kul det också. Har du haft någon roll i klubben sen du slutade? Jag hade inte, inte någon stor roll så. Utan jag, jag tränade min grabb när han började i Björnligan som det hette på den tiden. Och fyra, fem år framåt. Den kullen som var född 84 men sen kände jag, jag hade hela tiden jag tyckte att, att under alla de åren jag hade spelat själv så hade man varit iväg så mycket, det var ju i princip kvällar alltid, man var aldrig hemma. Och jag kände bara att det var, det ville jag inte uppleva igen, att, att vara borta fyra-fem kvällar i veckan och, och träna något, något ungdomslag. Alltså det, jag kände inte för det då helt enkelt. Idag är det ju lite annorlunda när man har helt andra förutsättningar. Vad lever du för liv annars idag? Du utbildar inte brevbärare tidigt. Jobbade du som det idag och hur lever ja. du idag? Ja, men det gör jag. jag kom in på posten efter lumpen. och det på den tiden var det ju så att det var ett jäkligt fritt och bra jobb med bra arbetstider det var väldigt mycket idrottskillar som, som började jobba på posten på den tiden. Så att det var ett, ett bra jobb då, alltså att eh, kunna kombinera med, med hockeyn, samtidigt som det var tufft på många sätt. Eh, I samband med bortamatchor och så vidare att man kunde komma hem från en match upp i Småland klockan två på natten och sen skulle man upp klockan fem på morgonen va, och, och jobba. Det fanns det liksom inte så var det bara. Vad lever du annars för, för, för liv idag? Du, du bor kvar i Engelholm. Yeah. Utflygna barn till och med. Ja, absolut. <hör> uh, nej, men uh, jag uh, lever ett rätt så lugnt liv. Sök träna och hålla igång så mycket jag kan. Uh, Har kroppen uh, tagit någon skada av, av hockeykarriären så här i efterhand, eller? Ja, yeah, alltså. Under alla de åren jag spelade så, så hade jag ju faktiskt i princip inga skador överhuvudtaget. Och jag kände mig rätt förskonad från det. Men eh, 15 år efter jag hade lagt riskerna på hyllan så, så började kroppen å, å rasa ihop lite. Eh, så jag har haft eh, rätt mycket problem med eh, både nack och rygg och gjort en del operationer. Och så så att, eh, det sliter mig fortfarande faktiskt. Är det sviter från din målvakt, din hockeykarriär eller? Det är ju svårt att säga va? men det är ju inte alls troligt, troligtvis är det ju så att det har bidragit i alla fall. Har vi någon mer äh, skröna i burken eller? Det vet jag inte. Vi har äh, äh... Du kanske funderar på den under tiden när jag frågar äh, den viktigaste frågan. Du kommer aldrig att offra din mustasch, va? Uh, nej, det uh, den, den, uh, det har många som har velat ta bort den. Bland ja. annat mina barn. <laughs> Men uh, nej, än så länge så sitter den kvar och jag tror att den får vara kvar ett tag till. Om inte det inte blir med våld. <laughs> Hade vi någon mer skröna, eller? Uh, ja, någon skröna... Vi var ju mycket inne på det här med, med Ted och Det var ju rätt kul för han hade varit i Sverige två år när han kom till Engelholm och hade lärt sig prata svenska väldigt snabbt. Så han pratade ju svenska med oss. Eh, och det är ju faktiskt väldigt bra. Va? Men det, det blev ju ganska roligt många gånger när, när han eh, pratade. Eh, till exempel kunde han säga att eh, efter en match för att. Eh, Okej, okay, gängen, sa han. Jag tänkte, ni måste skäms. Och då var det inte så jäkla lätt för oss som satt där. Man liksom, hade gjort en dålig match och så vågade man inte titta på honom. Att han fick liksom titta ner lite under bänken för att inte skratta. Eller att han sa att innan sista träningen, innan, innan match, så hängde han alltid upp laguppställningen på, på, på dörren i omklädningsrummet. Och då sa han... Ah, uh -uh, gängen, sa han. Um, Lappen ligger på dörren. <laughs> <laughs> och, um, ja, vi vågar ju aldrig säga till honom det, men var, var ligger dörren, så? <laughs> um, men uh, det var mycket sånt. Det var någon incident i bussen på väg hem också? Det... Ja, det var, hade vi varit uppe i Växjö och spelat en gång. Och då var han inte heller nöjd med oss, så då... Uh, Stod har haft hade ett brandtal i princip i två timmar på vägen hem i, i bussen eh, och hotade med natträning när vi kom hem. Nu blev det inte så att han kunde tända upp hallen som törva men annars hade han nog gjort det. Härligt, min frågelåda är tom. Hur är det med din Linus? Den är tom, den också. Underbart, då eh, bugar vi och bockar så jag tack till Swiss för att du hade vänligheten att besöka oss. Tack, det var väldigt trevligt Tack också till Linus Alin för god assistans Tack själv Och innan vi lägger på luren så ska vi berätta att Hanssons möbler utvalt vackert sedan 1946 står stadigt vid vår sida som sponsor vilket vi är mycket tacksamma för Och till allra sist ska jag informera om att ansvarig utgivare är Lars Johansson yeah!